Сила и живот, том втори Спасини ни. Беседа от 17 декември 1916 г. Спаси ни. И ето буря голяма биде на морето, така що вълните покриваха ладията, а той спеше. И пристъпиха учениците му, те го събудиха и казаха: Господи, спаси ни, погимваме! От Матея, 8 глава, 24-25 стих. Сега ще си зададете въпроса, какво толкова има в тази ладия. После и Галилейското езеро не е толкова голямо. То е едно от обикновените езера, но във времето на Христа е било от най-големите. Но с този стих има три неща, върху които ще ви обърна внимание, а именно лодката, учениците и Христос. Езерото е основата. Лодката е човешкото тяло. Учениците представляват астралния свят. Христос представлява висшия принцип от човека. А езерото е животът. Той е светът. Това е аналогия, от която искаме да изведем един закон, който да се приложи в живота. Според мен, всяко нещо, което не може да се приложи в живота е хипотеза, гадание, а който разбере тази наука, ще може да я приложи и в живота. Ако я приложите, когато морето ви се вълнува и казвате, ще се свърши с нас, ние погимваме, вие ще трябва да събудите вашия учител. Т.е. висшия принцип, който спи у вас. Когато браштолевите, учителят ви спи. Когато се гневите, учителят ви спи. Когато скучаете, учителят ви спи. А когато товарът ви стане толкова тежък, че не можете да го носите, вие събуждате висшия принцип и казвате, хвърли този товар. Сега може ли да кажете, в коя част на Палестина стана това събитие? В северо-источната част, в Галилея. Палестина се е подразделя на Юдея, Самария и Галилея. Йерусалим представлява нищия принцип у хората и затова там раствнаха Христа. Всички се покланят на този Йерусалим, когато седнат в кухнята при пилинцето и при винцето, и в този Йерусалим те разпъват Господа. Имаха джии, които смятат за най-голямо достоинство това, да отидат в Йерусалим. В този свят няма по-голямо удоволствие от това, да бъдеш поканен на обяд или вечеря от някое високо място. Да, но в този Иерусалим Господ ще бъде распнат. Самария е психическият принцип от човека, а Галилея е висшият принцип. В символиката на писанието езерата, реките означават живота, защото и животът, и реките се движат. Следователно, има аналогия между тях. Казва се, че езерото се е развълнувало. Не е лошо, че то се вълнува, защото трябва да се обнови, т.е. непременно трябва да дойдат ветрове, иначе водата в него ще се застои. Движението произвежда живот. По същия закон и в човешкия живот трябва да има движение. Не е лошо, че настъпва буря във вашия мозък, във вашия стомах, във вашите гърди. Това е обновление, което може да се докаже с факти. При сегашните условия света болестите са най-голямото благословение. И ако хората не боледуваха, щяха да се разплуят. Следователно, бурята трябва да се яви, за да се събуди този, който спи в лодката. Всички вие сте хора на удоволствието, искате всичко да ви идва готово, без борба, да имате по 10 слуги или слугини, да имате всички средства и всичко да става, без да се мърдате от мястото си. Когато казвам вие, подразбирам всички, цялото човечество. И така в практическия живот ще дойдат бури и недоразумения. Те съществуват в държавата, в църквата, в дома, в училището, в търговията, навсякъде тези бори съществуват. Аз бих желал да има някой, на когото морето да не се вълнува. Но той ще бъде светия. Няма да отмира сега. Затова, когато някой казва, че не се вълнува, той лъже. Няма човек на земята, който да не се вълнува. И ако твърди това, той не говори истината. Колкото и да се повдигне, човек все ще се вълнува. Защото това е животът. Някои мислят, че когато отидат на небето, там няма да има вълнение. И там ще има. Но вълненията са различни. Когато преживявате приятно чувство, това е едно вълнение. Когато преживявате скръп, това също е вълнение, но неприятно. Така, че вълненията биват приятни и неприятни. Ако сте ясновици и разглеждате светлината, ще видите, че тя е едно движение на вълни. Ако нямаше тези вълни, светлината не би се образувала. Вашият мозък съответства на етерните вълни, и ако той не се вълнува, въобще не би имал мисли. Когато енергията, произвеждана от слънцето, дойде до очите ви, тя се разбива и щом стигне до зрителния нерв. Вие усещате светлината. Светлината е акт от психическия свят. Движенията са физически, но понятието за светлина е духовно. Той е акт на духа. Следователно ние виждаме само чрез духа. Сега, защо Христос пеше в лодката? Спането е един закон, човек трябва да спи, за да си почине. Уморен от дневната си работа, Христос влезе в лодката и заспа. Но ветровете не го оставиха да спи и му казаха ‒ стани, помогни на тези хора. По правило, бурята си повдига, когато човек заспи, т.е. когато стават катастрофи. Господ спи! И днес Господ спи! Христос спи в лодката, но бурята, плачът на хората, ще го събудят. И когато той се събуди, войната ще престане. Христос ще вдигне ръцете си, бурята ще престане, молетата ще оттихнат и лодката ще излезе на другия бряг. Ще ви приведа един пример, за да направя мисълта си по-ясна. Римският военачалник Тит, след като покорил Иерусалим, влязъл в храма, задигнал всичкото му богатство, повдигнал златната площаница, която покривала кивота, извадил пергамента, на който били написали Моисеевите заповеди и казал, къде е еврейският бог, нека покаже силата си тук. На от Тит всичкото богатство на корабите си и тръгнал за Рим. Първоначално времето било много хубаво, но, но сред пътя се явила голяма морска буря. Корабите започнали заплашително да се наклоняват насам натам. Тит скръцнал с зъби и казал, еврейският бог е силен само по море. И фараоновите слуги по море измряха, но нека този господ се опита да се мори с мен по суша. Бурята оттихнала, времето се оправило и Тит забелязал, че небето просветнало и се чул глас. Нищожни червио, ще ме познаеш! Тит слязал на суша, вълдушевен, че се избавил и си казал, къде е еврейският бог? Тръгнал той за Рим, но по пътя един комар му вляза в носа. Оттам проникнал до мозъка му и започнал да му причинява големи безпокойства. Така продължило от цели седем години и никой лекар не могъл да му помогне. Един ден, когато минава покрай една ковачница, ковачите чукали върху на така силно, че комарът се оплашил и престанал да го безпокои тогава Тит извикал ковачите и ги настани в двора си, тъй като удрят върху наковалнията да плашат комара. Обаче той привикнал и на този звук и продължил да го безпокои. Какво показва тази история? Вие може да се борите в себе си, може да ограбате плащаницата, може да си казвате, че няма Бог, но този комар ще дойде и никой няма да го избегне. През тази война комарът ще влезе във всички и в учители, и в проповедници, и няма да намерите никакъв цар. У всички, които са тъпкали Божиите закони, ще влезе този комар. Някои, които ме слушат, ще си кажат, че се занимавам с небивалици, но вие ще опитате тези неща, в синца ще ги опитате. Писанието каза, Бог порогаем бива. Втори път Христос няма да бъде растнат. Той само веднъж биде растнат за хората, а от сега нататък вие ще бъдете раствани и никой не ще може да ви помогне, ако имате характера на тит. Вие трябва да събудите Христос, който спи вътре във вас. Само по този начин ще разберете вътрешния смисъл на вашия живот. Всеки има по един Христос вътре в себе си, това е индивидуално за всеки. Не питам, кое е за вас Христос. Това прилича на онези майки, които се хвалят с децата си. Едната казва, я виж какви красиви очи има моето дете, колко е хубавото. Не, моето е по-хубаво, отговаря другата. Работата не е във външната форма на детето, а зависи какъв ум, какъв мозък, какво сърце има то. Ако събудите този Христос, който живее във вас, и Той може да утеши вашето море, Той е Господ, когато търсите. Отихне ли морето, вие сте на правя път и дръжте се за вашия Господ. Този, който не внася мир в душата ви, не е Господ. Може да е облечен с мантия, може да е с златна корона, но Той е само един идол. От ти века човек страда от идоли, пазете се от тях, те носят нещастие. И тъй, вие ще познаете Христа, защото Той ще внесе мир във вашето сърце и във вашия ум. Ще ми ги направи знатни на небето. В синица искате да сте знатни на земята, но това е смешно. Колко знатен може да бъде един корен? Стремежът на корена е надолу в земята, следователно, колкото си по-знатен, толкова по-надълбоко ще отидеш. С други думи, колкото си по-богат и знатен на земята, толкова си по-далеч от Бога. Има четири вида хора. Добри, които добро не правят, лоши, които зло не правят, добри, които добро правят и лоши, които зло правят. Последните два вида са постоянни, а първите два са преходни. Питам ви, кои ще предпочитете, кои са по-добри от първите два вида? Тези видове трябва да се кръстосат един с друг, да се съединят и така ще се произведе един добър резултат. Някоя жена казва Добра съм, но не мога да правя добро. Уженете я за един лош мъж и тя ще стане светица. Обратно, уженете една лоша жена, която зло не прави за един много добър човек и тя ще се повдигне. Така работят тези два принципа. Първите два вида са хора без воля, а другите два вида са хора с силна воля. Учениците Христови приличат на тези, които са добри, но добро не правят, защото нямаха сила. И пристъпиха учениците, да го събудиха. След всяка почивка идва активен живот. И понеже бурята произвежда условията, след които животът може да се яви, трябваше да стане буря, за да се яви Христос. Законът е такъв. За да се яви Христос, непременно трябва да стане буря. Могат някои да ви кажат, ти си тръгнал по Бога, а едно след друго ти се сипят нещастия. Това именно е привилегията. Стопанинът, който отглежда лоза и се грижи за нея, често ще я посещава. Ще подрязва пръчките й, а лозата ще плаче. Някои казват, изтекоха ми очите от плач. Аз съжалявам хора, които не са плакали. Значи, че не са подрязвани. Ако Господ постъпва така и реже пръчките, значи Той се е събудил и ще ви помогне. Вие ще му кажете – Господи, стани, защото погинваме помогни ни. Когато вашият Господ се събуди, как ще го посрещнете? Може да го посрещнете като унази жена, на която мъжът се връща от работа и носи нещо, а тя го нахоква, че това не е взел, онова не е взел. Когато вашият Господ се събуди, вие ще започнете да се оплаквате, че това не е взел, онова не е взел, и той ще каже – Аз трябваше да спя още дълго време, защото тези хора искат да спят в гробовете си. От цитираните два стиха интересен е последният, 25 стих. Господи спаси ни, погимваме! Под думата погимване, разбирам, асимилиране на висшия принцип от нишия. Когато разумът стане жертва на вашият стомах, това е нишият принцип. Съвременните хора много се радват, когато започват да затластяват, а това е най-голямото нещастие. Тогава те стават едно огоено прасе, което господарят им ще изеде. Когато надебеляете, ще бъдете изядени от дявола. Ще бъдете като една пуйка, а дяволите ще се съберат и ще си кажат, този човек го хранихме толкова години, но месцето му си струва. Това е смъртта. За това трябва да събудете Христа. За да не бъдат изядени, учениците събудеха Христа. Това е вярно и в преносен смисъл, и де-факто. За всички, които разбират религията, това значи, че един виш принцип може да бъде погълнат от нищо и това е слизане надолу. Ако искате, можете да го кръсите изяждане на прасе. Но така или че един ниш принцип изяжда един виш. Когато човек изяжда прасе или кокошка всъщност висшият принцип ги изяжда, но същевременно човекът се принизява. И когато казам, че човек не трябва да яде месо, това значи, че силите на нишя живот противодействат на нашия живот. Затова растителната храна е по-добра. Ако иска да бъде силен, човек трябва да яде месо. А ако иска да стане духовно силен, трябва да яде растителна храна. Когато човек не яде местна храна, това значи, че Христос е събунен у него. Под месо разбирам всички ниши мисли и желания в човека и ги сравнявам с кокошки, пуйки и така нататък. Някой ще каже, че не обича свинско, но обича кокошчица, агънце и други. Няма разлика. Вие никога не сте питали това аганце, дали иска да го изядете. Колко пъти вие сте изяждали човешкото аганце? Връща се мъжът вкъщи, весел, носи едно агънце, но излиза жена му с нощна среща, разваля настроението му и той изгубва агънцето си. Колко пъти сте клали агнета? Ще каже някой, че никога не е колил агне. Лъжете всички. Казва Господ, който без причина се гнеми на брата си, той коли агне. И Господ ще потърси тези агнета. Искам от днешната беседа да се научите да не колите агнета. На това мнение съм аз. Когато мъжът или жената носи това агне, посрещнете го, приемете го, дайте му малко трева и вода. Това агне е Христос, който носи радостта. Когато Христос се събуди, събужда се следните пет принципа. Да следвате истината. Да ходите с правдата. Да се учите в мъдростта. Да дружите с добродетелта. Да се радвате в любовта. Някой казва, че ходи с правдата, но не е с любовта. Непременно трябва да ходи с правдата. Да се радваш в любовта, да се учиш в мъдростта, да следваш истината и да дружиш с добродетелта. Това е висшият принцип. Един ден ако сме живи, т.е. ако не ме заколите като някой агне, ще ви говоря върху добродетелта, любовта, правдата и така нататък. Тази любов, която вие имате, е направена от картофи и от нея аз имам цели книги. Любовта, за която аз говоря, крепи цял свят, крепи цялото небе. В нея живее Бог и всички ангели живеят в нея. Тя не семени и никога не е на два ума. Когато човек има тази любов, очите му имат голяма дълбочина. А вие приличате на плитки блата. Гледам, че у някой любовта е дълбока 15-20 см. Аршин. А трябва да бъде до 10 или 20 км. Поне толкова колкото са дълбоки океаните. Ако животът ни е толкова дълбок, Никоя буря не е в състояние да размати водата му. Галилейското езеро беше плитко и затова стана такова вълнение. На дълбоки места не стават такива явления. На човек, който много се тревожи, бил той философ или проповедник, любовта му е дълбока, 15 см. В това отношение аз не се лъжа, въпреки, че досега мнозина се мъчат да ме излъжат. С този аршин аз постоянно меря и моята любов, и вие трябва да я мерите. Когато се събуди, Христос каза, маловери, защо се боите? Писанието казва, съвършената любов изпъжда всеки страх. Там, където е дълбоко, катастрофи не стават. И тъй, когато се жените, изпитайте човека, когато сте избрали. Ако много се тревожи, дъното му е плитко и много бурище има в него. Не се возете в такова езеро. Някоя момак казва, когато се оженя, аз ще го преобразя. Не, ти ще намериш дъното. И целият свят да ви обещава, не се качвайте на Неговата лодка, и проповедник да е, и свещеник да е, и търговец да е, и съдя да е, не се качвайте на Неговата лодка. Христос пита, защо нямате тази любов. Онзи, който и праща бурята, ви изпитва да види, колко е голяма тази любов, мъдрост и истина. Например, има християни, които за пет гроша няма да излъжат, но за сто ще излъжат. Имаше един господин, който казваше, аз не бих се продал... Не бих излагал за 10 лева, за 10 лева, но ако ми дадат повече, бих излагал. Аз пък не бих излагал дори ако ми дават цял свят и всичката слава. За всички тези богатства, даже косам от брадата си няма да сваля, няма да излъжа. Един косам от брадата ми струва повече от всичко. И ако бих дал някому косам от брадата си, той човек ще стане. На човешката глава има 250 000 косми. Под косъм аз под разбирам закон. Затова жените имат дълги коси. А сега вие се решите и не знаете какво е правилото на тези коси, т.е. на тези закони. Мислите, че Господ просто му е скимнало? Той е турил косми на брадата и на главата и т.н. Господ си знае работата, когато е турил космите. Но аз не искам да разкривам тези книги на Бога. Мога да ви ги разкрия, но ще ви подложа на цял изпит. Знаете ли, защо беше всичко това, за което Христос се мъчеше на кръста? Яви се лукавят, изкушаваше го и казаше, колко такива като теб са дохождали. И му показваше, как ще го плюят хората и как ще вършат лоши работи в Негово име. Тогава Христос се обърна към Господ и го запита, защо ме оставяш, Господи? Тогава Господ му проговори дълбоко в душата и Христос каза, Господи, свърши се, разбрахте. Сега някои от вас слушат беседите ми седмица подир седмица и си казват, не правим нищо добро. Аз ви считам за хора добри, които добро не правят. Казвате, че нямате условия да работите и да се занимавате. Господ е вложил всичко във вас. Затова не оставайте не използван нито един ден. Качвате се на една лодка и си казвате, ще покорим морето. Вие трябва да събудите Христос в лодката, в която Той живее. Във вашия ум сега има доста духове, които се плашат. Но наближава времето, когато един ден за всяка казана от вас дума ще ви съди Господ. Най-напред ще съди праведните, а после ще съди грешниците. Всеки ще се яви и ще покаже, какво е работил за толкова хиляди години. Може в живота си да сте направили само едно добро, но то е в качеството, а не в количеството. Когато дойде Христос и отвори книгата, ще види колко агнета са заклани. Всеки ден колите тези агнета и затова няма мир в домовете ви. Господ, за който ви говоря днес, казва, да се събуди Христос у вас. Сега аз може да ви говоря, но това е глас въпиещ в пустиня. Когато се събуди Христос, вие ще възкръснете. Ще се озовете в Галилея, а не в Иерусалим. Страданието ви ще престане, ще се превърне в приятно вълнение и ще се намерите в една атмосфера, благоприятна за вашето развитие. Низшият и висшият живот са свързани, но низшият трябва да се почини на висшия. Не оставите стомахът, сърцето и умът да са ви господари. Те са слуги. Повдигнете всяко желание, за да слугува на този божествен принцип. Вие смятате, че ще разберете този Христос, за когото често ви говоря. Понякога се напъвате да го видите, но аз ви питам, отихнали ли вашето море? Излязохте ли на суша? Не. Това е лъжливият Христос, вие още не сте го видели. Когато Той се яви, вие ще бъдете на вечната канара на добродета детелта. Ще бъдете в рамките на правдата... Ще бъдете в същинската майка на любовта, която никого не съди и от никого не се отвръщава. Любовта не дели хората на праведни и грешни. Тя еднакво живее и на небето, и на земята. Живее и в Ада и горе. За нея еднакво радостно и весело е да изпълнява своята длъжност където и да е. Казваш, не мога да търпя еди кой си. Ти си от добрите хора, но добро не правиш. Някой казва, бива милостиня, милостиня, но роб няма да изтана. И ти си от същите. И, и сега е време да послушате, какво ще ви говори вашият Христос в лодката, в която се возите в това бурно море. И това, което той ви каже, трябва да го държите като една светиня и никому да не го казвате. Когато ви разказвам историята на Тит, вие си казвате, това аз не съм сторил. Колко пъти, щом се разгневите, вие казвате, че Господ зле е направил света. Задигате плащаницата и всъщност вие сте този Тит, който разрушава Иерусалим. Ще кажете, колко жесток е бил този човек. Колко пъти сте се опълчвали против Господа, а той казваше, "Червейче, знаеш ли от каква смърт ще умреш? Някои му дават съвети, Господ няма нужда от никакви съвети. И ако всички народи хванат така света, ако така приложат това учение, само тогава ще дойде Христос. Аз бих желал всички проповедници, свещеници и съдии така да мислят, всички да ходят с правдата, да се радат в любовта, да се учат от мъдростта, да следват истината. Само така може да напредне един народ всички други възгледи са суета. Само тогава всички неща ще придобият смисъл. И в готвенето, и в прането има смисъл. Някой пере и си казва, на мен ли се падна тази работа? Например, снахата пере дрехите на свекър и свекървата и си казва, тези стари няма ли да се махнат? Разбирам, ако дрехите за само мои, а тът, ай, дрехите на старите. Не, когато перете, кажете си. Както изпирам тази риза, така и ти, Господи, ме направи така чист. Ако аз пера ще кажа, Господи, тези хора ме опетниха, но ти ме изпери. А ако седна да пише някоя работа, ще кажа, както аз върша тази работа, така ти, Боже, ме напастри. Ще каже някой, че са почернили книгата. Докато една книга не се почернява, тя не се научва. Ако в думата Милост разгледате буквата М... Ще видите, че тя има четири рески, които образуват два планински върха и една долина. Следователно, за да бъдеш милостив, трябва да имаш два върха, на които да се крепи тази долина. Така и човешкият живот не може да се състои само от върхове, а трябва да има и долини. Долините са тъмни места. Сенки. Понякога очите ви не са добре. Преди няколко седмици при мен дойде една госпожица, която си беше внушила, че долните и клепачи са почернели. Беше си втълпила това и не можеше да се освободи от тази мисъл. А причината беше тази, че очите й са малко изпъкнали и хвърлят сянка под различните ъгли на осветление. По същия начин, и вие, щом видите някаква сянка, започвате да мислите, че сте големи грешници, че нищо няма да излезе от вас. Това са издати и гладнатини, които сами произвеждат сенки. Господ ви е пратил да служите някому, например, да наглеждате няколко сирачета, а вие искате да вземете първо място, да станете министър-председател и да управлявате България. Кажете ми, кой министър е управил България? Кой министър е оправил Германия, Англия или други? Когато вашият Господ се събуди, тогава всички бури ще отихнат и вие с Него заедно ще имате тази сила и власт. Без Христа нищо не може да се направи. За да бъдете силни, Христос трябва да се събуди. А Той ще се събуди само по пет начина. Когато бъдете едно с добро от Та, правдата, истината, мъдростта и любовта. Сега, ако ви дадат един милион, пет... 10 милиона лева. Ще се колебаете ли? Представете си, че ви дават всички богатства. Тогава ще се колебаете ли? Да не заприличите на онзи каменар, който живеел в първите векове на християнството в Египет. По това време живеел и един много благочестив учелник, който изработвал кошници и ги продавал в Александрия. На връщане от там, всеки път той срещал този беден каменар, който го спирал, покамвал го в къщата си, измивал му краката и го нахрамвал. На учелника му домиляло за този добър каменар и един ден запитал Господа, дали може да му се помогне с нещо. Господ му отговорил. ‒ Може, но ако животът му се измени. ‒ Ами ако му се дадат пари, животът му нали ще се измени? ‒ запитал светията. ‒ Е, добре ‒ отговорил Господ. ‒ На едно място има заровени пари. Изкопай ги и ги дай на каменаря. Учелникът намерил парите и ги дал на каменаря, който бързо се издигнал, направил си хубав палац, заживял богато. И в скоро време бил избран за пръв везир. Един ден учелникът отново срещнал каменария, но ония толкова се бил възгордял, че се направил, че не го вижда. Това много горчил ученикът той е продължил нататък по пътя. Обаче го срещнал един ангел, хубаво го набил и му казал, — С твоята помощ ти погуби една душа. Започнал тогава ученикът отново да се моли на Господа да спаси душата на каменария. Захванали се клевети, интриги и гонения по адрес на везира, който скоро изгубил всичкото си състояние, загубил високия си пост и се принудил пак да дяла камъни. Един ден, докато работел, той видял пак учелника, спрял го и го заговорил. Аз тогава те познах, но бях се възгордял от положението си. Помоли пак Господа втори път да ми даде пари. А учелникът отвърна: Не искам втори път да ме бият. И вие, като този отчелник, искате да дадете преимущество на нището, но ще дойдат ангелите да ви набият и тогава ще трябва да издигнете висшето в човек. Аз ви говоря това, за да бъдете напълно добродетелни, напълно справедливи, тъй истинни и тъй мъдри, както е сам Господ. В нашия живот трябва да постъпваме, тъй, както Господ постъпва спрямо нас. Често ние сме недоволни, но Той веднага изпраща своето благословение. И винаги самите ние ставаме причина за своето нещастие. Ще си послужа с един пример. Веднъж на ходжа се качил на едно дърво и започнал да се че клона, на който бил седнал. Когато го видял един миновач му казал: Не прави това, защото ще паднеш. Ти откъде знаеш това? Го запитал на страдин ходжа и продължил работата си. И наистина отсякал клона и паднал на земята. Тогава ходжата стана, настигнал минувач и го запитал. — «Що можа да ми кажеш, че ще падна? Я ми кажи кога ще умра. Миновачът отговорил, ще умреш след три дни, за това си изкупай гроб под една круша, легни там и чакай. Настрадин Ходжа се простил с жена си, изкопал гроб под една круша, легнал, от дървото падали плодове, а той ги вземал и си похапвал. Така три дни чакал да умре, а на третия ден минало покрай него стадо Камили. Когато го видели, животните се подплашили и се разбягали, за което пастирите хванали Ходжата и го набили добре. Тогава той се върнал вкъщи, и жена му го запитала, какво има на оня свят? – много е хубаво на онзи свят, крушите падат и ти едеш, но когато подплашиш камилите, е тогава е лошо. Често пъти и вие подплашвате камили, често пъти вкарвате комар в носа си, често пъти се чете клона, на който седите. Събудете Христа и той ще ви научи, как да живеете, който не е събудил Христа, той не знае, как да живее. Трябва да дойде висшия принцип и да ви освободи от това робство. Вие сте роби един на друг, мъжът чака спасение от жена си, жената от мъжа си, синът от баща си, дъщерята от майка си. Не се надявайте на хората. Събудете Христа в тази лодка и веднага ще разберете вътрешния смисъл на нещата. Когато учениците видяха, че Христос може да окрутява бурета в морето, разбраха, че Той има власт, да регулира нищия принцип. Пожелавам ви да се събуди вашият Христос и да ви въведе във вашия мир, да ви даде мъдрост и знание за да можете да свършите на земята мисията, която Господ ви е определил. 17 декември 1916 г. Крат София